Hej välkomnar till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara er värd Det är tisdagen den 3 september Och vi spelar in avsnitt 90 Den med Batman blir nog bra Och Effortcast är podcasten Där vi i Team Effort Pratar om allt som intresserar oss Och med mig idag, ikväll, i afton I morgon har jag Anna Något så heter här Vad? God kväll På? Kimliska Varför? <laughs> För att jag börjar plugga dig den här veckan kan du, kan du göra om det där? Eller, eller sträckte du ut någon muskel? <laughs> Nosvet da svets <Nos <Nos <veta> och sen eh, da för det blir mutation så blir det da Nosvet da <k> <Nos <veta> Jag tycker att det låter som en blandning Jag tycker det låter som en blandning av ryska och typ alviska eh, Det är ju så att eh, sindarin tror jag är baserat på kimryska Eller tvärtom då, för sindarin är mycket äldre Ja, ah, jo, alltså det är ju, i så fall, ja Men det är ju självklart så att kumriska är liksom, Kommit från sina från de alverna Så mm. Walesarna är ju alver mm. Det mm. låter logiskt För Storbritannien är ju Vallernor enligt, enligt typ Enligt eh, legenden, såg jag mm. Mycket bra <laughs> eh, Varför pratar du eh, Alviska för? För att eh, jag Tycker om Keltiska språk Ja. Ah. Okej okay. Jag, jag tänkte att du kanske hade börjat plugga eller någonting ja, jo, jo, men precis, jag har ju som sagt börjat plugga den här veckan Och det här var en grej jag tyckte jag kunde vara kul att göra Ja, mycket bra, mycket bra, mycket bra Vi är här igen efter lite så här schemakrockar Lite allmän meltdown efter Gishwes och liknande Lite <laughs> välbehövlig semester ifrån våra ansvar <laughs> Från varandra, <Nej>. Från varandra <laughs> eh, Många saker har sagts Många sår har rivits upp Sandra är inte längre med i gruppen Nej Sandra är med i gruppen <laughs> eh, men, men nu, nu är vi tillbaka här Och vi är på avsnitt 90 Eller hur? Mm -hmm. Och avsnitt 90 eh, som heter Batman blir nog bra Kommer vi faktiskt prata om ett tag här Om, om eh, nyheten då så inte är nyhet längre Att Ben Affleck är är Batman. Men äh, äh, förutom detta så kommer vi under avsnitt 90 prata om Dungeons Dragons Som vi har spelat mm -hmm. äh, Där våra norska dvärgar har beställt till problem för mig mm. Alltså rent såhär rollspeletsmässigt Medan alltså de snarare har ställt till problem för er i, i spelet Ja. Så. Äh, och äh, sist äh, kommer vi att ta upp händelser från senaste Pax Pena Cade Expo Mm. Där eh, Dick Wolfgate Eller The Dick Wolf Debacle har eh, Kommit tillbaka igen från förut Vi kommer gå igenom vad det är för någonting Och Anna har ett reportage och en tidslinje som är väldigt proffsig ut. <laughs> <laughs> ja. men, men innan vi gör någonting så undrar jag Vad Night vale, eller Welcome to Night Vale är för någonting uh, Welcome to Night Vale är en podcast Som är uh, Ungefär är den ett år gammal Uh, lite mer tror jag Om de, om de ger ut ett av varannan vecka Och ett av sitt 30 Då är det ett ah, år plus 15 veckor Eller någonting okay. Eller förlåt, 15 uh, Vad blir det? Ett år plus Jag kan inte um, 30 <laughs> <laughs> Något sånt Not so. Not so. Det, det, jag, tror, jag tror att de började förra året i alla fall. Mm. Kan vi säga mm -hmm. Det är ungefärligt Och det är en Fiktiv podcast i det att det är ett. Det är liksom som en lokal radiokanal i Night Vale, som ligger någonstans i öknen. Mm, eventuellt i Kalifornien men eh, kanske inte. Det, det är lite oklart. Mm -hmm. Och den här staden är lite Övernaturlig Det händer rätt mycket konstigt där och människorna som bor där verkar vara rätt. Så här, när det gäller utan det Utan liksom, ja, det är så det är i Night Vale Och, så, och eh, det finns någon typ en regering Som verkar sätta, Lägga sig lite då och då Vi har The City Council mm. Som eh, då har styrt eh, på, Sen typ 1800-talet mm. eh, För Town Council Och de eh, hade då sina meat crowns Och liknande så de är rätt undliga. De, de har en tendens att göra eh, presskonferenser när de talar i unisont, eh, alltså helt unisont och liksom så. Oh. <laughs> eh, men som du säger då så, så är det en public service. Eh, ja men det är lite public service där, från då radiostationen i Nightvale där vi där vi hör på Cecil eh, Baldwin, tror jag han heter han som är berättaren, mm. när han berättar om saker som har hänt under veckan i staden Nightvale. det mm. är allt ifrån uh, The Old, uh, old Lady Josie Som har sina änglar mm. uh, som, som då bor hos henne ja. uh, Som The City Council Eller borgmästaren tror jag eller City Council, Brukar förneka existerar i sina, de, de gör det bland annat i en presskonferens Där änglarna deltar Så säger man att änglarna inte finns ja. uh, Det finns även uh, En del karaktärer i staden som återkommer Vi har forskaren Carlos som är den hår. perfekta mannen Med fint mm. hår Och äh, äh, som, som, som Cecil då Är lite förtjust i så mm. <laughs> Det finns även äh, The Apache Tracker Som är en som är lite offensiv Eftersom han då är väldigt vit Och äh, springer runt med äh, American Headdress Ungefär som alla hipsters i USA Men äh, Precis. lite annorlunda Precis och han, äh, han säger Till exempel att han använt äh, Indian magic och sånt Och Cecil kallar den för det Jerk. Men det, det är en väldigt, alltså Udda-podcast ungefär som att man skulle ha någon slags radiostation i Sunnydale från Buffy, fast alla vet om att det händer konstiga saker hela tiden. Ja. Och liksom humorn och det absurda och det obehagliga kommer ifrån hur, som du säger, placerar allting är ändå. Mm. De är väldigt, de är väldigt eh, på att liksom ha. Ja, ja, de, de har ett, ett lotteri där man kan, om man drar fel färg så blir man torterad till döds och sånt. Ja, ja. Och det här bara händer och det är klart vi är med det här lotteriet Det är ju en kul, kul grej liksom. Ungefär som att det var ett lotteri för att vinna en paj Det är mm. ju som så man pratar om det eh, Polisenheten heter The Sheriffs Secret Police <laughs> eh, I början av podcasten Så bygger de vad de kallar för The Dog Park mm. Dit absolut inte hundar eller människor får gå Man får inte ens prata om eller kolla på inte. Nej. Nej. Och eh, det finns absolut inget ljud som kommer ifrån The Dog Park. No, mm. Inget ljud som liksom tär på en skäl eller så. No. Uh, så det, det, jag såg någon beskriva det, det kan ha varit på TV trops som ungefär uh, NPR möter uh, Twilight Zone eller typ mm. kanske The Onion möter Lovecraft. så. Uh. <laughs> Nyheter på, med, med väldigt kosmiskt uh, skräck med Government Conspiracy, lite X-files <laughs> uh. och så. Uh, hur hittade du Welcome to Night Vale? För jag har förstått att många hittat det på samma sätt Jag hittade det Bara så här, en allmän dag När jag satt och jag satt kollade Tumblr och Twitter Lite under dagen, sådär som man gör När man har ett fullt och aktivt liv Och helt plötsligt så började folk liksom, De började prata om Night vale Och jag hade aldrig hört talas om det förut Det här var folk som jag liksom ändå har följt det tag Och liksom, vad kommer det här ifrån? Och då är folk bara liksom rebloggade rebloggade och retweetade Night vale -saker och det var liksom Det kändes som att folk hade ett Någonting nytt att mm. bli besatta av mm, mm. <laughs> Och därför så tänkte jag Men vi måste kolla vad det här är för någonting mm. Och ja, Jag skulle säga att det är rätt lätt att fastna i det Dels för att det är 20 minuters avsnitt mm. Uppdelade väldigt, väldigt många segment, det är skrivet väldigt så här Quirky och bra ja. Och man blir ganska investerad i den här lilla, lilla staden då, som, Där allting verkar gå åt skogen för Alla konstant, men ingen bryr sig egentligen så mycket om det Nej. Det finns en slags storyline som liksom faktiskt löper Genom de avsnitt, i alla fall jag har lyssnat på mm. Där man lär känna karaktärer Och händelser som tas upp i ett avsnitt Följs upp senare och så Så det är inte bara lösryckta random saker Utan det är mm. random saker som sen följs upp En annan grej också är Att vädret, vädre mm. är musik Så det är, man får höra en låt Det är oftast rätt bra grejer där sen... Oftast i avsnittet så blir det ungefär så att När Cisila går gått igenom någonting Särskilt obehagligt Mm. Så stannar alltid upp och säger Now the weather mm. Och sen kommer då en låt som är eh, Det kommer inte vara något band Om man inte är Stephanie då såklart får använda Stephanie, eh, Jag kände sig. igen ett band idag okay, uh -huh. eh, Men det var ett Jag tror aldrig jag kommer att känna igen mer <laughs> För att eh, jag har varit helt åh Det är så helt band man aldrig har talat om Och sen så Stephanie säger att mina favoritband var med <laughs> Stephanie lyssnar väldigt mycket på musik så, så att, Om man inte är Stephanie så kommer man, mm. Om man är med som jag kommer man bli väldigt såhär överraska allting som kommer där ah. Stefan är snarare. Vad är min playlist hemma? Ja, ah, Precis. <laughs> Hon är lite mer underground än vad jag är. Ah. De hade en låt idag som var skriven av en snubbe och låten var typ en. Du vet hur. Eh, du vet hur Chameleon Circuit gör musik för Doctor Who så, liksom yeah. Handlar mästern och sånt. Det här, var, det här var någon som hade gjort en låt som jag När, när jag först hörde den så fick jag så här Buffy, The Vampire's Lave Bar mm -hmm. Men sen så när referängen kom så var det Nej det var inte alls det jag fick utan det var Angel Vibar Så <laughs> det var, handlade om Ett avsnitt ur säsong fem av Angel Så <laughs> jag, jag blev så här Oj ja okej okay. Okej okay. <laughs> Så det var nice Den hette Winifred, Fred heter låten Aha. Skriven av någon snubbe som Ger ut låtar gratis som man får betala pengar för På internet liksom Aha. Väldigt coolt. Så Man får bra musik och creepy stämning och skratt och gråt. Sådär. Ja, det kan bli väldigt djupt ibland. Jag rekommenderar att följa deras Twitter också som mm. säga kompanionsgreig. Där kan det bli extra djupt ibland. Och det kan vara lite så här om man vaknar upp till något väldigt så här, djupt och ja, ja, okej. Okay. Eller något bara väldigt konstigt och läskigt. Det är mm. lite C50-50. Men ja, jag rekommenderar de är, lite, det då. De är lite, till exempel att ha väldigt så här, gotiska typ målningar och liknande och mm. eh, sen typ sätta i ett McDonald's under så. <laughs> väldigt mycket så här, eh, ja väldigt mycket fina sponsorer som de då hittar på. <laughs> mm. <laughs> eh bara ordet gotiskt för att man brukar rita Gotten sitter ganska gotiskt sådär Om man tänker till Burton-filmerna och så Väldigt mycket så gotisk arkitektur Så jag tänkte att det kan vara en dålig segue För att det ser inte ut så längre tror jag I filmerna Senaste Bappen-trilogin var inte jätte I arkitekturen, det var ju typ Chicago Ja Men det är en segue som någon Det är någonting i alla fall Vad är grejen med Ben Affleck? Varför vi hört Varför är han en Google-trend? för att han ska spela Batman i en film som inte egentligen handlar så mycket om Batman Nej. men där han är med. Precis. Och folk har inte så bra bild av kära Ben Affleck mm -hmm. för att de har sett eller hört om ungefär tre filmer han har gjort för ungefär tio år sedan och som de dömer honom för. <laughs> inte ens det skulle, det var inte mer, än ett par månader sen som, som alla ville att han skulle få alla Oscars någonsin för sina filmer som han gjorde nu, mm. alltså senat oscar Oscarskalan liksom, när han gjorde Argo trodde Jag, att det var, jag tycker var. att det är andra som säger. Först nu, eller är det samma, <laughs> samma med också? Nej, uh, för att, alltså, det finns ju en, det, det skara med liksom, kids. Som, uh. är, som inte bryr sig om det så här och Batman uh. <laughs> som inte vet vem Ben Affleck lär, är liksom så att men. när de ser Batman filmen kommer eller Superman filmen för det, det ska också nämnas det är uppföljaren till men of Stil uh. som ska ha Batman Superman versus Superman då här, lite tema uh, men uh, det är ju de som älskade Ben Affleck för några månader sen hatar nu idén att han ska vara Är uh, uh, det är det mer av en kritik mot Batman Än mot Ben Affleck? Är det så att så här, nu har vi hyllat dig som vår älskling Och att det är alla Oscars, ska du nu gå ner igen Och göra Superman-filmer? <laughs> Nej, utan det är snarare liksom att folk kan inte se honom I rollen på grund av hans andra roller eh, Okej okay. Och eh, detta händer ju konstant Alltså i, i, i, I senaste trilogin har vi ju såklart Heath Ledger eh, ah. Som spelade I väldigt många romantiska komedier mm. eh, Night's Tale Nights Tale Uh, han var med i att hata det i uh, och... brokeback mountain och så när, när folk mm. ville veta att han skulle vara joker så jag vet inte om du minns det men folk hatade det alltså, så så otroligt mycket jag var inte så insatt liksom, I batman fandomen på den tiden uh, men jag kan tänka mig mm. de, hade, de hade någon bild också som de, du vet man kunde med viral marketing blå och, och då, då var väldigt uh. när bild på en ganska osminkad joker då det vardas typ, mm. ah, de okay, und det också det är hans ju toman typ herpes och det är hit ledger också där vi hatar vi kommer typ inte se en batmanfilm någonsin igen så jag försöka fatta trailern ut och ingen alla inklusive jag eh, citerade liksom jokern i <laughs> alltså liksom, det var ju så här kärlek för första ögonkastet då eh. och sen fick han en Oscar och så ja ja fast det var ju också, också lite att vara där men, eh, vilket är som sagt, väldigt, väldigt, väldigt synd han borde fått den tidigare. Mm, <laughs> eh, men, men ändå. <laughs> Samma sak när eh, Det blir bra. <laughs> vem var det som spelade. Okej, nu, nu tar jag bort mina, mina batman I, Och i team och Batman så är det <laughs> inte väl Kilmer han han var precis innan. Vi kollade precis upp det här. <laughs> Michael Keaton. Michael Keaton, tack så mycket. Han fick ju lika mycket skit för det. Jag har faktiskt väldigt hyllad och eh, liksom. Han var den som man inte kunde efterfölja sen Som Batman mm. Jag skulle vilja säga då Om man ska jämföra med nuvarande Batman då, Som var senaste trilogin Christian Bale mm. Så har inte han varit så hyllad för sin Batman Även om filmerna har varit ganska hyllade till och från Batman Begins gillade folk ja. Och Dark, The Knight Dark Knight älskade folk Dark ja. Knight Rises gillade ingen Nej, man ska äh, inte det, um, det för, för, Som jag har känt där att det, Den bild man har av Bales Batman är att alla tycker han låter roligt Vilket han ju gör yes. eh. och, och det blev värre i andra och tredje filmen Ja, det blev det var som att han höll på att tappa rösten Och, mm. och sen, jag tror att i tredje filmen Så typ, andades han väldigt tungt också Och typ stö... Jag vet inte och, så, så att, och han stängde aldrig munnen På hela filmen också, minns nej, jag Inte han i Batman i alla fall Nej, det fast, var väldigt Fast han är bara Batman i typ 26 minuter av <laughs> Dark Knight Rises Ja just det, håller på <laughs> ja, ja, nej för han börjar med att vara isolerad och sen slutar han har hela hela men... sin rygg och, ja. och... så. så liksom, det, det, min andra sak är då liksom att ja, men Ben Affleck har inte, alltså, det kommer, han är en duktig skådespelare. Det är nog inte svårt att spela Batman i min andra gissning. jag vet inte hur problemet men så alltså Bruce Wayne kan se att det skulle vara svårt att spela. Mm. Äh, eventuellt så här om man nu skulle liksom så här, Sätta någon slags skala på det Men att spela Batman <laughs> mm. Jag har svårt att se att det skulle vara en Jättesvår grej för en Oscar-vinnande skådespelare Nej, jag tänker att Batman kan man spela som sagt Det kan vara svårt att spela Bruce Wayne bara för att man ska vara den här Eftersom han då spelar lite så här. Ja, Playboy-killa Playboy, ja. Det är så här, då ska man ju för man ska ju helst vara typ Robert Downey Jr. för att spela det liksom. mm. Och Christian Bale funkar för att Han verkar vara ett as i IRL också <laughs> uh, så, så att jag... Ja visst, han kanske inte har rätt så här panage mm. Men, men eh, han klarar nog det också Samtidigt liksom. tror jag att han har det, det Ja, jag att tror bra. att det går bra Det var också folk tror jag som eh, reagerade på åldern På herr Ben Affleck, att han är lite äldre så eh, Jag vet inte jag vet jag, jag om folk har reagerat på det Men han är väl typ 47 eller liksom något sånt Hur kanske gärna är, jag är med det? Bail, då? Jag vet inte det, vi, vi kan mm. googla detta Ja, jag tänkte, herregud han kan inte <laughs> Christian bill jag kan kolla Affleck så länge Så purungar är han väl inte Affleck, Han är 39, 39. Och hur gammal är Ben Affleck då? Han kan inte det samtal Men vad då Affleck, kan jag bara få min Ben Affleck? Skrev jag Affleck Han är född 72, då han är han inte jättegammal va? 41, nej han, Nej det är rätt likt i för sig Det är två år emellan, nu får de ta och skärpa sig Fast det var i och för sig åtta år sedan han spelade in jag vet inte ja, Okej okay då Okej då, men... När kom första filmen ut Det måste ha varit 2006 eller 2005 mm. en, Fair enough Det enda en jag ville säga var att En lite äldre Batman Skulle, skulle, skulle betyda att alltså, Det finns ett par positiva saker här mm. För det första är, är, är det positivt att vi kommer att se en film Med Batman som Sommander, vilket vi har sett tidigare Vilket bara ja. det liksom kommer vara Även om det kommer vara dålig eller bra liksom, Så är det något nytt och en grej. Så, så är nytt en grej som kommer vara cool att se liksom. Även mm. om även om Batman bara kommer att spela en mindre roll, vilket också är en grej som, som vi kan ta upp också. Batman är inte huvudrollen i den här filmen utan det står man i Nej, så film. han kommer inte behöva bära hela filmen på sina axlar. Vilket också innebär nästa bra grej. Vi kommer inte behöva se en origin story, tror jag, för Batman. Yay! Vi, vi kommer inte behöva se att, alltså, hur han blev Batman. Eh, vilket liksom, det kan berättas bra, men, men alla måste hela tiden berätta liksom, hur deras Batman blev Batman och det blir ganska enformigt. Nu också när de, de, de, de rebootade serietidningarna för, för något år sedan sådär. Ja, ja. Eh, Vilket på pappret innebär ingenting egentligen. Alltså, Tanken är bak bakom här att okay, Nej, Nu kan ja, mm. liksom, ha en Vi har tagit bort allt förutom det som alla vet om Batman. Liksom. Yeah. Så börjar vi ungefär fem år in i karriären så liksom, och så kör vi bara med, med nya saker. Du behöver inte ha läst hundra år av kontinuitet. Så. Det, det stämmer mm. på pappret kanske, men inte i verkligheten för det är fortfarande en miljon olika subelter och så här, Om man ska läsa alla grejer, så måste man liksom läsa i den tidningen, den tidningen och sen den tidningen. Och så, ja. men, ähm, men de har ja. också nu så här på nummer 23. Det jag tror det kommer ut en i månaden så. Mm -hmm. Eller nummer 20 tror jag. Då börjar jag med Batman Year Zero liksom typ så här, hans <laughs> Så det är så här alla alla av oss alltid alltid gått ut på att visa hur deras Batman blev. Batman och lägga Det är lite. så här, ifall någon någonstans har missat hur Batman ja. blev Batman och jag Precis. tror att jag har en ny Bra, så vinke. då måste man alltid se den här scenen. Precis som nu när Spider-Man också rebootade. Liksom man måste se, liksom, oh, okej, okay, jag måste skaffa en maskan, antar jag. Uh, Oj, hur ska jag försöka slå ner en äh, Det gick inte så den skurken. Fan, vad svårt det var. Hur måste jag? Okej, okay, jag behöver ha lite trix. Mm. Lite knep. Och det är inte så spännande, liksom. Nej. Inte att åtta gången. Så det kommer vara en film med en Batman som bara är Batman. Uh, som antagligen inte kommer vara. Alltså, han måste göra en annan röst, liksom. <laughs> Men han kan inte ha den här halscancerrösten. Nej, nej. Eh, lite äldre så vi kanske. Ja, kanske. Ja, det är bra. Äldre här, äldre här. Ah, alltså, 39. Nej, men jag menar då, jag menar äldre om jag tänker med ja, att nej, men men Jag tänkte mig själv jobba en äldre herre ja. och bara, nej, vänta. Eh, nej, men jag tänker. Man kanske inte behöver låtsas att man har värsta rösten då. Man kanske har en rätt. Liksom, yes. Man har lite attityd i sin röst redan. Yes, yes. Till exempel då Michael Keaton. Pratade lite mörkare Eller lägre liksom mm. <laughs> Och det, det, det räckte för att förvirra skurkarna liksom. mm. <laughs> Det är nog lugnt Det är nog lugnt, <laughs> ja. det är nog lugnt. Um, Jag ser fram emot filmen Även om jag inte så, jag, jag ser väldigt mycket fram emot Man of Steel Sen har jag inte gått att sätta på bio för att Jag har inte hört någon säga mm. någonting bra om den så, Nej. Um, jag, jag kommer se den, jag kommer hyra den Eller köpa den på Blu-ray så För jag vill ha den bara för att det är nya Om det nu liksom kommer bli en Batman-grej också med det, Så vill jag liksom ha dem hemma så det kommer hända jag känner mig gammal och bakom och när jag, när du sa blu-ray jag, jag, jag tänkte inte jag har inte DVD nej, men oj kan vilken... nej jag kan ja jag tror inte det men det, det, det enda vi ville säga för cast här är att det, jag vi tror att killen som som är Oscar skrivande superstjärna kan spela Batman jag tror att han alltså, kan bra jag är en stor Batman fanboy så liksom. jag, jag menar att Batman är en dålig karaktär eller så men jag, jag, jag är inte orolig jag, jag, tror att det går. jag delar inte nerd rage även om den börjar nu liksom sjunka igen. Det, det är klart att det blir nerd rage när det en ny skådespelare. Ja, utan att men Jag menar Något kul ska ju Who. folk ha. Jag är tror dåtruu här nyligen och, eh, liksom, jag, jag ja. känner mig ändå att det är ändå lugnt det är, Jag det tycker att vi har vara. klarat att båda de här grejerna är väldigt lugnt och bra nu. Här var det väldigt så här. Ja, ja nej, men det blir nog bra med båda. Det är, det är inte så bra radio borde vi inte vara lite argare över det hela. Du har ju sagt någon gång att podcast är bäst när jag är typ arg ja. Så jag vet inte, vi får hoppas att det händer något jag blir arg över snart Så kan jag <laughs> återkomma Jag har också en tanke någonstans i bakhuvudet att Ben Affleck vill regissera en Justice League-film Det har varit en snack tidigare Och kanske är det så då att han vill också spela i filmen Och kanske är det därför han spelar Batman så att han kan med, för det, oh. det här ska bygga upp till en Justice League-film Så det kanske blir något sånt också oh. eh, Vilket skulle innebära kanske att han gör en mindre roll För sig själv i Justice League då, Bara för att vara med men inte liksom göra fokus på det Så att han kan också regissera re Vi får se <laughs> mm, mm, <laughs> kanske vi får se. Eh, jag, jag, jag tycker att vi tar en paus nu När vi har bara, bara sagt vad vi tycker om detta mm, mm. Sen kommer vi tillbaka Och eh, talar om Watergate Men inte Richard Nixon Nej Där var vi tillbaka ifrån pausen Vi eh, funderade lite gärna på att bara göra en eh, Night vale podcast istället För det vi brukar göra är liksom bara härmaren rakt av så där. Ja, vi gör en men, svensk version utan ja, tänk, tänk att det skulle vara lugnt, liksom. det är så mycket crossover det är inte, jag, jag vet inte hur stora podcast är i Sverige liksom, överlag Det finns klart en grupp som, som lyssnar på det och så, men, Ja, men ingen lyssnar på dem, det är ja. okay. Men vi struntar det och så tar vi istället och snackar om eh, det som våra podcast Liksom på ytan skapades för ja. <laughs> Prata om våra Dungeons Dragons sessioner ja. Dungeons Dragons är ju såklart Ett rollspel där vi Varje vecka Förr tiden i alla fall Varannan vecka kanske nu för tiden, Ibland, ja. ja Var tredje vecka så ses Och eh, spelar Och vi har ju då eh, Med några undantag Spelat samma kampanj liksom hela tiden mm. eh, Och vi befinner oss fortfarande Våra hjältar eh, I Underdark och ja. spelar ett inte så band med... Eh, inte ens Nej. <laughs> alltså nej. liksom mer folk som vill överleva i en ganska otrivlig del av världen. så. Ja, i en situation de själva har försatt sig i, typ. ja. Jaja, alltså nyfångare på rymmen och så. Det var ju så ja. allting började. Uh, och inte liksom... Vi, vi var inte så orange, orange is the New black about it. Inte så att, liksom, att det var hade varit en dum utan det var mer nej det är vad det mördat folk och så. Ja. Ah. <laughs> eh, men i, i alla fall vi vi har liksom efter många så twister och turer nu har ner varit ute på en del äventyr lite längre ses och så. När ni kommit till nu har ni kommit till en stad en hubb mm. eh, där jag tänkte att ni skulle tillbringa en del tid och det kommer ni kanske göra liksom, vi får se. Mm. Mm. Eh, staden heter Ladugur, Laudgur, La Ladugur. Ladugur, ja, i vår kampanj heter den Ladugur. Uh, vilket är, för den för D&D-savvy den så, så kommer du förstå Att det är Forgotten Realms och att För att det är, en av, det är en gud som heter så mm. uh, Dvärgars Patron deity så där Och dvärgar är de elaka dvärgarna Ja, distinktionen Är lite svårare på svenska Än den här på engelska liksom, Dvärgar är ju dvärgar liksom. Ah, när precis. det gäller namnen. Precis. Jag tänker att det, det är ett U och ett E istället för V och Ä. Mm, mm, mm. Ja. <laughs> ähm, Och ja, äh, äh, Kan du beskriva staden så vilka intryck har du har fått av LADEGUR till att börja med? Sådär? Ja, den är ju då döpt efter deras gud vilket väl. Äh, jag antar, det, det, det finns ett stort stenansikte som verkar vara någon sorts dverg, Men som antar ha någonting med guden att göra. Mm. Den är typ. Vad jag har förstått liksom Mejslad ur stenen Och jag får någon idé om att de liksom Började uppifrån och sen liksom Har mejslat ner och ut Intrikata hus och grejer och så där, Vilket är väldigt imponerande Det är ju liksom svårare när man ska Svårare att liksom Bara ta ifrån än att lägga till Precis, exakt De är väldigt duktiga på det liksom. mm. Mycket negativa ytor Ja, och på vägen dit så Rister vi över någon sorts bro Vi har någon så här fin avgrund På båda sidorna och sådär I mitt huvud tänkte jag med det som Motorvägsvarianten av Bridge of Khazad-dum, Doom <laughs> ja, eh, ja. Liksom autobahn fast mm. Casa Doom så, så Om du får en bild som är liksom väldigt lång Och bred och mörk och hemsk Och sen med ett stort stenhuvud Som är typ större än en skyskrapa Som mm. kollar ner över dig eh, Så har du eh, liksom vad man ser När man närmar sig staden Ja mycket senare kom jag på att eh, vi kör en kampanj runt ett hav och att det här är en hamstad. Ja, <laughs> ah, jo, vi fick reda på det igår. Det, det en av oss visste att det var en hamstad. Jaha. Mm. Ha. Eh, jag menar, eh, hela poängen med att det ligger liksom, nära. Eh, vi, så vi, Jag har gjort en karta där, där, där, där, där liksom, ni tillbringar tiden runt Sannlesi, mm. eh, som är ett stort hav under, under Jorden liksom, i Andar också. Så jag, jag, jag gjorde ju en massa settlements och sånt Runt, ja. runt det här havet som, som, som vi nu liksom besöker När vi kommer dit och så mm. eh, Det var bara det att så ganska tidigt Så har så här skeppen och, och sånt ni, haft liksom blivit, ni har rest andra vägar Vi har haft en Kraken Som hade söndag ett och lite sådär är... mm. mm. eh, Så jag tror att jag och ni har glömt Att vi hade en sjöfartskampanj ett tag där, liksom. mm. eh, Och det går alltid att komma tillbaka till det Men det gjorde att jag liksom gjorde en liten tabbe När jag beskrev de här stora eh, Alltså att man åkte över en bros och så fanns det ingen... Jag betyder ingen vatten eller Nej. så. Sen så började jag tänka på det. Hur har de löst det då? Med en portal? Ja, hur har de löst det här med att det är en hamstad utan vatten? De har en sorts insjö, eller vad man ska säga, i en hamn i sin stad. Och där har de en portal som leder till... Ja, liksom... The Water Elemental Plane? Ja, The Elemental Plane of Water, mm. som helt enkelt... Idén, det finns det en massa Dimensioner och liknande bredvid Ovanför och vad du vill se på det kanske Exakt, de flesta element Har, har sina egna liksom. så mm. Det finns ånga, det finns eld alltså, det, mm. inte, det kan vara element i väldigt, väldigt klassisk betydelse ah. <laughs> Trä Ja, <Nej>. ah, jo <laughs> Död <jag> och liv <laughs> um. Förstår du med energy place, Men whatever mm. Men där sen så kan man då Ta portalet vidare mm. Till då andra ställen, till exempel Sunless Sea och sådär så att det är ju praktiskt Jag kom ju på själv att jag hade lite grann det var att det här med att det finns portaler Här nere till, till olika Elemental Plays Ni har ju stött på några Även om ni inte vetat om det alltid Men det ja, till exempel var det lava vid ett tillfälle Ja, den minns äh, jag att jag tittade in lite i mm, Men inte kände för att besöka i, nej. Äh, Även eh, samma område Hade lite vatten och sånt också Så det, så det finns ju mm. <laughs> Det var inte helt ena äspå Det var bara lite liten brain fart så. Äh, lite, lite glömt hamnen bara. Det är okej okay. Det är, okej. Det, är okej, det är okej Vad har ni gjort i Ladegur? I Ladegur så har vi Som vi har tidigare berättat Hämtat lite böcker Åt Stefanis karaktär och sådär mm. Hon hade uppdrag, uppdrag att göra det Och som de goda lagkamrater vi är Så behöll vi ju Några av de böckerna Och Ja, vi ville väl jag vet inte, min karaktär ville läsa dem Fredriks karaktär ville väl ha lite del av belöningen och så så att det fortsatte vi på den här gången, mm. lösningen av det det slutade vi med att jag gav dem två böcker jag hade tagit till Fredriks karaktär att hålla i och så höll han dem och lämnade dem till killen som ville ha böckerna och Gå in i hans bibliotek och jag ja, var inte så inblandad Med det, det där <laughs> Nej, och Nej. när kände du Att du var lite blåst så där, på <laughs> När de Stod och diskuterade som att de hade Fyra bäcker var, ungefär Då, då mm. tänkte jag mm. Ja, okej okay. Du hade ju gett upp din liksom beskärda del av de åtta böckerna De åtta liksom väldigt ovanliga böckerna Skrivna på ett språk som inte någon annan bok är skriven på och sådär. Precis eh, som, som då Stefanis karaktär skulle ge Till en, eh, till en man Och hennes hemliga föreningsvägar Precis, hennes förening Och när hon då försöker förklara varför hon behöver alla böckerna Så börjar ni tänka, nej, nej, nej, nej Ja, för att Särb då min karaktär Tänker, men jag vill läsa de här Vi kan säkert hitta någon som kan läsa dem åt oss Ja, precis, och i föreningsföreningen Tänker, ooh vi kan kanske få några pengar för det här Eller så, så det var ju där det slutade förhållningen Med att ni lite gärna då Satt och sterade på varandra och vägade sova För att, vem vet vad som händer Ja Men det löste i alla fall då, du var lite Alltså serbs, serbs vana är väl att bli lite blåsta av folk runt omkring honom Ja, ja. Det, det, var inte, det var inget nytt det, var, det är inget jag håller emot någon Nej, nej Eller han Precis, precis Hur, hur är det i allmänhet, kommer jag på nu, att spela serb i, i Ladegur och varför är det så? Det är lite jobbigt att spela serb i Ladegur Därför att alla antar att serb är ett husdjur mm. Eller en slav i allmänhet mm. Och de ignorerar honom när han pratar med dem mm. Vilket ju är, är Lite svår position att vara i ja. Och om man säger någonting Så tittar de mest konstigt på en Om de då är, liksom, vill visa att de vet att man är där Och så, så frågar de någon annan Om de kan be sitt husdjur hålla tyst Ungefär Ungefär så mm. Jag tänker mig också att väldigt är väldigt klädd i tyger och liknande Så han har ju en mantel och grejer. Ja. Så att jag menar, han, han försöker ju se ut som. Ja, precis, precis. Min, min, min, tanke, eller min, min tanke är liksom bara att en spellcaster kan se mycket mindre imponerande ut än vad typen fighter hade kunnat göra. Ja, hade jo, du, det hade du varit så här med ett, ett, ett bred svärde även om det är ett litet bredsvärde. Liksom, mm. Så hade folk nog ändå förstått att du var någon slags äventyrare. Vad är det med att jag har en pinna och en robe? Ja, precis, exakt. Och det är ju, jag vet inte. Jag antar att de inte är liksom förgyllda så, så att det inte ser jätte, jättefläskigt ut. Även om de antar att de är fina. Så. Nej, det är ju rätt så här: Basic Adventure ja. Gear fortfarande. <laughs> Precis. Så ja, det är, det är lite så här: fantastiska rasism här liksom, i, ja. alltså, i, i fantasy här. Vi har på ju gått sen. runt med armbindlar för att Visar alla ska. Det är för ungefär. Mm. Så det, och som sagt, då, de andra de har ju fått ta dem också Men de har ändå blivit, även om folk har spottat mot dem Och så där, och kallat dem elaka saker Så har de ju i alla fall blivit tilltalade Precis, exakt Så när ni då löste hela bok, eh, bokbålet Hela, hela bokdebatten eh, sådär mm. Vad, vad ägnar ni åt efteråt det? För då, då är ni ju klara med den question som Stephanie hade där mm -hmm, mm -hmm. Då gick vi över lite på Sandras karaktärsquest att mm. hitta sin bror och bestämde oss för att gå runt och fråga folk om det och sådär. Bland annat då gick vi ner till hamnen och ja. frågade lite där lite grann och så. Han hade inte så mycket att säga om det men han gav oss ett annat quest, om vi nu ska prata så. Vilket <laughs> vi gjorde. Um, för att fixa den här portalen då, som tar den till de, Elemental Plane of Water för visst, att det det funkade inte så bra och folk de hade ingen kontakt med andra sidan och sådär. Ja, precis så Det har blivit ett, ett, ett tillfälligt flyktingläger Inne i staden för att de mm. inte ville skicka ut folk Och sen bli typ stämda för att folk har dött ja. det, det är dåligt för affärerna Om folk inte överlever Och kommer tillbaka ut från deras magiska portal mm -hmm. så... efter, Eftersom vi kanske inte då är hjältar, mm. så här, to the bone så tänkte vi, mm, ja, men det var intressant att höra. Ah. Eh, så, Nej men ni, ni visste inte vad Timmy var, okej. Okay. Och så <laughs> tänkte vi väl gå vidare. Vi var väl så här, ja, men vi kan kanske kolla på det sen. Men det var bland annat det att vi hade ju en middag dagen efter oss ah. som vi behövde komma, komma till och så. Så att, eh, vi hade planer, vi hade inte riktigt tid då. Men eh, sen så stötte vi på en annan väg som eh, gärna ville att vi skulle hjälpa honom med eh, med ungefär samma sak Och fixa Precis. på talaren och sådär Och vi sa väl till honom också Att jo vi vill gärna hjälpa dig Men vi kan inte göra det just nu för vi är en middag och går på imorgon Och han sa men min syster då Som han, han ville, uh, ville Tala till vår emotionella våra A -a. känslor och så där, Han sa att men min syster hon kanske dör Under den här tiden Och vi sa väl att mm, Det är möjligt och det, det är tragiskt och så. Jag tror att det ni sa var, hon kanske redan är död Ja, det, Någon av oss sa det, ja <laughs> Detta är sant mm, Det är Mycket intressant <laughs> uh, Och uh, efter det så kände jag liksom att jag var liksom färdig med att, med att försöka Railroda in det där Sen tänkte jag, okej okay, de vill gå på middagen då Då, då låter jag uh. liksom Ja, nu har jag, liksom, nu har jag ändå för, alltså, försökt att liksom vara lite så här, Ja, men gå, gå in här, gå in här mm. Men eh, efter tag blir man så här Men jag vill inte liksom, jag vill samtidigt, samtidigt inte liksom tvinga in er där Och ni skulle mm. göra det för lite senare Så det, det, det, det, vi, vi kan inte droppa det Jag hade lite den här tanken att men om vi går in där i portalen så går vi in i en annan liksom zon, det, det är osäker på när vi får komma tillbaka igen, mm. vi gärna göra klart det vi har här tänkte också att det här kommer ta mer än en dag vi kommer att missa middagen om vi börjar med det här <går> det var min tanke mm. och, och jag ville och inte säga till innan att ni skulle gå till <går> nej, nej, grud, nej, han hade ju planerat det här nu, och han skulle ja, ju sant. ta dit lika och sådär, man ja. vet aldrig nej, men, nej, men, det är sant, och då tänkte jag liksom, som då en jag försöker inte vara alltför railroadad Även om det händer då och då. Men då Men då tänkte jag, nu har ni fått här Och, så kom, och mm. ni sa, har typ sagt Att ni ska göra det för det senare mm. Okej, okay, vi kan släppa det nu Jag tänkte ju heller inte på det då som att du railroadade oss Nej, direkt ja, men det är bra alltså, det, är, det, är, det är mycket bra det, Sen, det som sen oroade mig var liksom att jag hade tänkt att en viss sak skulle hända under den här middagen. Och så tänkte jag, hur kommer det att fungera rent att tekniskt med det? Men det ordnas jag tänkte jag mm. sen. Liksom, det är inte så att jag kommer vara liksom den killen som med polishjälp tvingar in er liksom, in i en portal. Det är inte så jag liksom kommer sätta staten på er och liksom, tvinga in er in i min plott. Det skulle jag aldrig göra. Men vad händer sen? Um, vi... Uh... Vi, vi, vi letar ju fortfarande efter Timmy. Mm. Så, så Sanders karaktär här tänker ju att nej, men varför inte fråga eh, vakterna vid ingången? De, de har säkert eh, Nedskrivet alla som kommer in och sådär. Jag menar, han höll ju inte på med något kriminellt eller sådär alls. Nice. Eh, så att men vi går och frågar dem. Så det gör vi. Ja. Hon börjar ställa en massa frågor och de börjar ställa lite motfrågor. Och det är ju. Lite så där jobbig situation och jag känner ju lite liksom, metaaktivitet att nej, nej, det här blir inte bra att sluta ställa frågor. <laughs> Men det blir ju inte riktigt så, utan hon blir ju bort för, för mm. förhör. Jag måste säga att just den aspekten, liksom, att man går och snackar med någon så här någon, någon gränsvakt, sådär. där. Ja. beställa frågor lite liksom, så får man så alltså frågor tillbaka och sen när ja. man känner att man inte riktigt kan svara på de frågorna. Och blir bortfört till ett litet rum Det är ju baserat på faktum att jag, jag var ute och reste härom, ah, ja. härom veckan Och är livrädd för alla eh, Till sig vakter så där, i, I USA mm. Vilket är typ, den läskigaste mänskligheten Alltså de läskigaste människorna som finns Som fortfarande fungerar inom en demokrati liksom. ja. <laughs> Och eh, det har varit liksom mig att, att arbeta ur Lite i den här, mm. <laughs> den här ångesten Jag kände in för att, <laughs> att gå igenom Och liksom bli, bli indragen i ett litet rum någonstans <laughs> Så det var snällt ja, men det, Jag tycker det är bra när vi kan använda det Till något positivt. karaktärsbyggande Och positivt <laughs> och du påpekar liksom Att det är ingen fara att ni går och snackar Med liksom, The Man ni har inte gjort något, Eller Timmy har inte gjort något, någonting olagligt Timmy då som är Sannas karaktärsbror ja, Jag var ju lite sarkastisk ja. För att jag tänker att han säkert har gjort det Precis, men um... framförallt så har ju ni gjort det Ja, vi också och, ja, Precis, var Ja vi glömmer ju tror jag, mm. i alla fall jag, jag tror vi. Jag det tror de andra glömmer också. Det, kan, det är inte bara jag alltid. Uh, glömmer ju lite bort att vi är förrymda fångar. Och tänker ju lite att man, ingen här tänker väl på det. Mm -hmm. Ingen här vet väl om det. Herregud, de har beslutat jag oss nu. Så vi glömmer ju bort att vi har prisjägare efter oss och sådär Och vi glömmer bort att städer kanske pratar med varandra här nere. Vi är viktigt hur det fungerar. Så där. Och sen är det hela den här grejen med att äventyra i städer och så, att gå till mm. slavhandlare och sätta, och liksom, för det hade ni också gott precis. Och att hänga och med till. typ rebeller och sådär. Ja, men det, det är lite så här, ni uppfyller så här vissa krav i att bli liksom flaggade för till mm. <laughs> till ja. Ni har alltså till exempel då varit ni på slavmarknaden. Ja. Det hade vi innan ju. det här. Mm. För Sandra kom på idén att om man skickar slavjägare efter sin bror, så lär de sig de bra på detta. Mm. Sandra rullade någon slags Streetwise eller Wisdom check då för att liksom se. Om, alltså, vilken... först, först tänkte hon ju om det fanns ja. om det fanns på slavmarknaden redan. Ja, ska, ja, och det hittade hon inte. Nej. Så då tänkte hon ja, men så här: Vilken slavhandlare skulle jag kunna liksom be om att hitta min bror? Sådär, mm. Jag menar, det kanske, ja, de har ju en slavmarknad så var, Varför inte det var okej okay, såhär Jag ska inte vara den som är den så här. Det, var ju inte, det, det är inte så att liksom, jag väntar att ni ska veta reglerna i varje stad så där. Men ni frågar ju inte heller Nej. <laughs> um, och, och man kan ju utgå från att om man har en öppen slammarknad Så är det säkert okej okay med, med att fråga efter slavhandel och så. Ja. Det visar sig att det inte var det Och anledningen till att de får reda på detta är att uh, att under det här förhöret då, så, så, så frågar de lite, så här, lite, lite så här fascistiskt Om de får läsa hennes tankar ja, det, ja. Just <laughs> och, det Och ja. Sandra tänker jag ingenting att dölja Vilket jag tyckte var kul ja. Det var ungefär där jag började få panik För jag tänkte att hon har varit med oss när vi har gjort grejer Som inte är bra Och även om jag inte direkt har gjort någonting i dem När hon har varit med så ja. kommer det här inte bli bra Och Just började redan fundera på att rulla nya karaktärer För att mm. jag tänkte att nu kommer, nu kommer de andra Försöka fly ifrån i den här staden Och vi kommer att dö <laughs> Och de valde att göra detta på en så här väldigt Inception-grej som liksom att de går in i hennes drömmar och liksom kollar ungefär som man ser på tv liksom, vad man har mm. gjort sådär. Jag tänker att hon, hon då såg eller att de då såg det de har gjort idag i kampanjen och så. Mm. Eh, och då kom vi fram till att ja, men någon har varit på slavmarknaden och liksom så här, utan lov, vet en slavhandlare att hämta in en snubbe som, som liksom, vem, vem är detta? Kan det vara en diplomat? Kan det vara liksom någon viktig? Kommer vi hamna i trubbel för detta? Det är inte okej. Okay. Allmänt så här hängt med underliga varelser, tvivelaktigt sällskap och liknande. Mm. Vilket innebär att resten av ert band då kallas in för förhör. Ja. <laughs> uh, och det här är ju fortfarande liksom saken gjort helt frivilligt. Det här var inte jag som reddade in ner i någonting. Nej, <laughs> uh, nej. Uh, det, det här är ju lite det här att någon har en idé och mm. några följer med oss och så händer det här. Och nu ska skulle säga så att vi tar tas inför förhör De pratar ju med Stefanis karaktär ja. De pratar ju inte med min karaktär Utan han blir ju satt i en cell Och sen lämnar de honom där så... ja, Precis mm. eh, Lite sådär, jag tänker mig att Behandlade kanske här som ett av deras magic items mm. Så liksom måste förvaras Men de får tillbaka när de lämnar Han hämnades genom att gnaga på allting i cellen Ja, just det allt sten där vilket ju självklart du, du, du kan knaga på så, så i egenskap av ödla som äter allt. äter sten. Komt. Efter liksom så här mycket turer fram och tillbaka, mycket också det här lustiga med att ni är i vart rum så där och inte riktigt kan ljuga, ni, För annars är ju liksom, idén är det är ganska så här, att, att när ni är i en grupp sådär. Mm. Om någon frågar någonting så kan ni prata så här, I alla så runt vård. Så kanske ni pratar liksom lite så här off game så här. Och sen, säger, och sen så kommer det att ni ska ljudgöra som frågar internt så. <laughs> ja. Jag har blandade känslor inför det. Men det är, vet, så, ja. det är så du går till för att det är bara så mm. där. Men när ni är i separata rum så blir det ändå lite så att ni kan inte riktigt komma till varandras umsättning Så, Nej. så då får alla försöka komma med sin egen story och så. Även om jag inte kör lika extremt som jag, vet att vi sannolikt är att ni andra har lämna rummet och så. Utan ni var ändå där runt så. Ja, vi, vi får ju vara där och se katastrofen Hända mm. och sådär um... eh, Så det hela slutar med att jag Raylordar in ner till att gå till <laughs> Den här, du, Lord, här portalen Du säger åt Sandra att, äh, att då, Den här systern, den här kaptenen mm. I Watergate, att hon ska dödas Du säger åt äh, Stefanis karaktär att hon bara ska hämtas mm. Och Ja men säger du ingenting till Nej, nej, för jag <laughs> Men ja och vi Så det är, det är premissen Vi går därifrån med att jo men vi ska dit och, Ja vi ska ju Hämta henne och <laughs> ta hand om henne Och diverse andra verb och så Och ja eh, Grejen är ju också den att vi ska Sättas dit för då vi ska döda Henne vill dem och vi ska sättas dit för det Och sen ska vi bli då Utkörda ur staden på så sätt att De kommer låta oss fly ungefär för att de ska låtsas då Försöka mm. ta oss så för att, att, På grund av vissa politiska skäl så vill de ha gärna kaptenen Och gärna ja. liksom att de inte får skulden för det Precis Så att det här blir då vår sista tid i Lundegur Eventuellt, det är ju inte säkert <laughs> alls Nej, men men, men men det som är bra I allt det här det är ju att vi hinner ju gå På den här middagen i alla fall Ja, mm. med eh, er gamla greg-kompis. Switches tophaug Precis, och en del då kryptiska likasinnade mm. Jag antog ju då också direkt att likasinnade betyder att för Grejen med Switches är att han tillberör Moradin Gud istället för Ladegur Så är ju då automatiskt mer god Lite bättre, lite kanske <laughs> sådär Än de andra dögarna Plus också att han pratar med Sär Vilket är, vilket är ett plus Ja, det kan jag förstå efter att jag har blivit ganska icke-pratad mm. eh, Men vi kommer till den middagen och det är, vi sitter och pratar och sådär Och eh, jag tror också att jag säger, ja, i de här också så att de tillber moradin För att Sär gillar att prata och vet inte exakt när han ska vara tyst och så Men tyckte också att det var självklart att det var det likasinnade betydde um, jag tycker ändå om de här situationerna När jag gör sådana saker mm. Därför att alla kring bordet Tittar på mig så här, som att, Varför, vad gör du för någonting? Så här. Um, men ja, jag tog tillfälligt i akt Eftersom jag inte hade fått prata med någon innan Och kände mig lite upprörd Så berättade jag allting om alla för alla För att ja. jag kände för det Ja, men det, det är bra Och du hade ju liksom rätt i att de var alla ungefär likadana ungefär samma Även om mm. de kanske inte direkt alla är maradindrukare Som ändå liksom inline med att någonting är fel i staden Och mm. det har med gudar att göra liknande Så det ska kanske nämnas vid det här laget För vid det här laget så har jag en pixivän ja, ehm, <laughs> När vi var på Slavmarknaden så eh, Tidigare så har jag Och Fredrik pratat om att det vore kul att ha En lykta med en pixi ja. liksom, ha Kul om de lyser och så där. Kul grej Får för mig att ah, men, här finns en slavmarknad här, varför inte fixa det nu? Det vore väl trevligt, varför var vi inte göra det? Ja, precis. Um, så kommer vi dit och jag tror att så här, jag, ungefär då tänker jag att ah, det, det är väldigt dumt och Serb skulle inte göra det här, han är ju ingen ond karaktär. Så, att jag, så att jag vet inte riktigt vad jag har mig in på här. Mm -hmm. Det här är mer en grej som Fredriks här skulle göra, men inte jag. Uh, så att det rollspelande blir det ungefär att Serb... Ja, ah, kul är det till... Ah, fast, nej vänta lite, just det, de är slavar och jag har varit slav och det här är inte bra så att han köper tre för två mm. <laughs> tre för två, bra pris ehm, och tar med sig dem då och de har så här fina chockhalsband som man kan använda för att tortera dem, vilket alla andra gör åt honom, mm. och en av dem själva och sådär ehm, för att göra historien kort så råkar han ihjäl en av dem när han försöker ta av ett ja mycket och, bra halsbanden eh, sen ger han bort eh, denna, en annan till sin lilla koboldvän Likit som är allmänt Instabil och galen Men som ville ha en Och äh. serb försöker vara på hans Liksom, hans sida. Men ja, så att Han har en pixivän nu i alla fall Som följer med på den här middagen och, Ja, ja. Mm. en slav då man måste också säga att det var ganska, det var ganska kul stund För mig runt bordet, för det var så här liksom att Jo men ni pratade om det Det som jag fattade är att ni menade allvar <laughs> <laughs> ja, alltså, ja, Okej, ni tänker gå och köpa alltså, för jag, jag har hört er också skämt om det liksom uh. och så, så, Sen har jag inte tänkt mig på det För jag tänkte att det var ett skämt liksom. uh. Och sen så var det så här, att, ja, men, Okej, vart det någonstans Och så var det såhär ja, men det finns där borta Så var det så här, För då tänkte jag, ja men då, då har jag väl lite Pixies då, varför inte liksom, det, det finns en pixieförsäljare mer eller mindre, för ja. <laughs> varför inte Så uh, ja, så står ni där Och så börjar så här guld börjar byta händer Och sen har du tre stycken så här Ni väljer dem efter väldigt så här bra kriterier Som till exempel finns det någon med fräkt <laughs> Jag hade valt två, jag visste inte att jag skulle välja en tredje någon, någon hörde fel när ni bad om en lampa Och trodde att ni frågade efter en slampa Och han, ja. var gett, han, han sa att han kunde minnsan vara Pixie åt er då Det är han som jag har just nu ja. Jag får hela tiden övertyga om att inte ta sig kläderna mm, mm. <laughs> um, och jag vet inte, min Serbs tanke är väl att på något sätt släppa dem fria i Wild Någon gång i framtiden Men ja. jag tror inte någon tror på, på den eller att Ja, det kan en konstig situation Men pixis Men, men pixis <laughs> eh, Ni har en trevlig middag Med likasinnade mm. Mm. Eh, Ni går och lägger er för att sova ja. Ni sover genom natten, allting slutar mm. lyckligt för, för de flesta av oss <laughs> ja, För en del av er Katara, Stefaniska karaktär, får nattligt besök ja, äh, Inte, in, inte så roligt nattligt besök Det var Nej, inte Pixin som inte pixin, Utan en av de likasinnade dvärgarna. Som Skulle vi ha pratat lite mer med henne om De gamla goda tiden när Drauer och dvergar Slogs mot varandra och ja, jo Kommer ju här till källaren mm. Vilket ju alltid är en bra grej att göra Ja, jo Källare har alltid varit bra i den här Mitt kampanjen Mitt i natten utan, utan sina lagkamrater mm. Jag vet själv, det går alltid bra mm. Alltså hon följer med ner Och alla andra är där De har varit trevligt Det visar sig att de behöver De ska göra någon sorts ritual mm -hmm. Och de behöver blod Från någon som dyrkar Asmodeus mm -hmm. En djävul Ja, ja precis Och eh, vår kära Katara är lite av Hon, hon delar sin kärlek när, när det gäller gudar Hon har rätt många bland annat Asmodeus yes. och poängen här är ju att det visar sig att Ladegur är inte Ladegur längre för han är död mm. och har blivit hans plats har blivit övertagen av Asmodeus som, som då låtsas att han är Ladegur ja. för att Får få lite fler till Så han typ rollspelar Ladegur och får all makt Från hans då followers och liknande, mm. precis Och kan då korrumpera en hel ras till, liksom, för mm. där, Vilket är varför de är så jävulsaktiga nu för tiden Precis, och uh. varför det finns då En sorts resistans här Som uh, jobbar precis lite Några få som vet om att detta har hänt Det är uh. ju värsta hemligheten Men de, det här är då dvärgare som tillber Moradin och Moradin då enligt, enligt deras Vad de tror har ju liksom Givit dem visdomen att veta om allt det här där. ja Uh, och uh, de vill ha ihjäl Just specifikt Katara på grund av en vision De hade och så mm. uh, Och sen börjar en lång stalemate där den här klassiska mm, Vi väntar se vad som händer Vi mm. väntar vad som händer försöker ta sig ur det här, vi kan sina powers Så uh, Tills hon då lyckas uh, faktiskt fly uh, Har det ihjäl någon av dem tror jag så här, På, mm. på utvär utvärlden och så uh, Hon lyckas faktiskt övertyga dem om att Moradin är en god gud och skulle inte göra det här mm. Det var bara det att den realisationen kommer För dem ganska sent liksom Efter att de ska ha haft ihjäl henne uh -huh. Det innebär att Katara inte riktigt köper deras ursäkt då. <laughs> Nej. Även om de tycker att det är helt självklart Att de borde liksom se det <laughs> Vi, vi borde om biologiska. ursäkt, det var inte alls meningen för Exakt det. Vi trodde att vår Gud hade sagt Så ja, ni flyr väl allihopa till slut Från den här lilla herrgården Ja vi bestämmer väl att ja, men Okej då, då ska vi väl ta oss till den här portalen då. Jag kan lika gärna göra det nu När vi ändå blir väckta här mitt i natten Ja men precis Mm. Uh, och alltså, det som händer sen är att ni kommer till Den här stora Watergate som är ett fort Som vaktar de två portalerna som finns i Elemental Plane of Water mm. Varav den ena leder till staden Den andra leder till havet i Underdark mm. uh, Och jag tänker mig att vi skulle kunna sätta Någon slags paus här i våran Recollection ja. För där börjar liksom en till ganska lång ny del Som ändå inte är färdig nu. Nej precis uh, För där, väl där märker ni att ja, men mycket riktigt, Någonting har hänt med deras portalväktare Deras mm. gatekeepers alla verkar drunkna trots att de var på torra land Mer eller mindre uh -huh. <laughs> Det är aldrig så torrt här i frien på Water, Men de var på en båt när det hände mm. Så ni utforskar och finner hemligheter Och hamnar till slut i en strid Men, men som sagt jag, jag tror att det här kanske kan räcka som någon slags rekapitulation mm -hmm. <laughs> Av senaste rollspelsäventyret. Vad tyckte du För det här var typ andra gången Som kanske Servi inte fick Jättemycket rollspels Shining moment Även om du hade en del Med dina slavar och så mina slavar Och min koboldvän Om man såhär Om man så här Gör någon slags skillnad På typ Saker som ger en så här, ens karaktär, Mer karaktär Och saker som ger ens karaktär Eventuellt mer experience På grund av quests mm. Så vi kanske göra göra mer så här Karaktärsbyggande saker Snarare än liksom ja. Deklarar sin quest ja. Hur kändes det? Um, det känns rätt okej okay. Jag tror att jag det känns lite som att jag bygger upp Någon sorts lite så här, skara Av det, liksom, ett, po, ett litet possi mm -hmm. uh, Av folk som jag sedan gillar Att interagera med mm. så här, Lite NPCer som är så att säga, mina Eller vad man ska säga ja. Jag, ska för det, lite jag har, hade tidigare två kobolder Som jag dog med mig, men nu har jag en uh, Som jag då gillar att Interagera med lite här på sidan För att, uh, som du säger Serb har inte så här jättemycket att göra Storymässigt just nu, han det, finns, det, det har inte kommit någon så här direkt chans Nu att här, ta sig upp i ytan Eller någonting som har eh, Distraherat honom från det För mm -hmm. att idén är ju lite att han ska bli lite distraherad Så han stannar kvar här nu och, så där. och det han har varit distraherad av ungefär är att han har blivit kompis med av de dvärgarna Han som då höll i middagen och det är väl ungefär det Aj, För precis. annars så har han inte så mycket Och så därför så Jag vet inte, jag roar mig och honom Det är ju kul liksom annars ändå Men jag roar mig då lite med och så här Bygga relationer med mina MPCer Ja, vilket ju alltid är skojigt. Framförallt med tanke på att alla MPCer ni träffar Alltid dör, så det är alltid ja. kul liksom att bara vänta på Mm det. Eh, precis, det händer ju alltid Och det är tragiskt varje gång Men jag fortsätter att försöka skaffa vänner ja, det är, Jag vet inte Till slut kommer ju Stärva tvungna att dra till ytan För att alla dött i dagen. Ja, han kommer vara helt ensam där jo, Ju, bara, ju ja. fler städer besöker Det större chans är det att liksom, D&D Motvartning till en atombomb <skratt> Löses där men Han har ju good intentions Ja, um... Ja <skratt> <skratt> Oftast. Jag vet inte om det stämmer. Alltså oftast? Jo, ja. Mer och mer. Ni börjar inse att hans vänner är lite onda när de håller på att offra hans folk, till exempel. Jag menar, han lär sig ju. Det är sant, det är sant. Men det, men det är bra. Det, det känns som att det har varit alltså så här rent för oss, sessionsmässigt så var det väldigt mycket fokus på rollspel mm. denna gång. Vilket jag tyckte var okej. Okay. Jag har så länge ingen blivit alltför trött på det. Nej, jag tror att, jag tror att det var okej okay också. Just de som var med nu tror jag att. Är okej okay med den typen av rollspel Ja precis, vi hade inte riktigt för det, det finns ju alltid olika spelar liksom. vissa, vissa spelar spelet mycket för liksom, Den taktiska sidan som finns mm. Och gillar att sparka in dörrar Men nu när vi hade en ändå en ganska grupp med människor Som jag, jag tror är rätt okej okay med att prata. prata en hel dag liksom. mm. så, så, så funkar det Det hade inte funkat ifall vi var En blandning av spelare, det hade blivit väldigt tråkigt För en, för en grupp liksom. precis Men det, det är bra att det just blev denna här Mm -hmm. <laughs> Jag tycker att vi då eh, samlat oss lite grann mm. kommer tillbaka och snackar om eh, Dick Wolfgate ja. Och där var vi tillbaka ifrån pausen och vi har ju då mentalt, psykologiskt Fysiskt och uh, fysiologiskt uh, Förberett oss inför uh, Att prata om Dick Wolfgate mm. Jag har förberett mig genom att uh, Säga åt Anna att köra Så Anna Vad är det vi ska prata om? Um, ja, vi ska prata om Dick Wolfgate uh, Som är en Liten gammal skandal gällande Pen Arcade som liksom Fick nytt liv igår mm -hmm. uh, Efter PAX Precis och för de som inte vet så har den här sin början i en strip på webcomiken Penny Arcade där man skojade om ja, slavar och npc i World of Warcraft som i Quester ofta står att du ska rädda fem stycken och vad händer med dem som är kvar? Liksom? Och då är det då den sjätte slaven som säger ja, allt hemskt som de råkar ut för och, och en av grejerna är att de blir våldtagna till söms Av The Dick Wolves mm. Precis så Och det Var inte så populärt I vissa läger Så Och det kom kritik Och Penny Arcade svarade På den här kritiken Med en Bland annat en strip som är Det är oklart om den är Sarkastisk eller mm. vad den är Det är lite svårt att tyda den där de väl ja, det, det är i alla fall oklart. Och genom att släppa en t-shirt. Som är typ T, vad är det? Team DK? Något, ja, precis. Något här, som en fotbollströja ungefär för mm. något så här lag college kollegefotballaktigt. Det, det viktiga är väl då liksom att faktiskt klargöra Att tröjan släpptes som ett, som ett svar då ja. till, till kritiken, det var inte där Merchandise-tröja apropå ingenting Nej. Utan det var väldigt, väldigt eh, Klart att den släpptes för att eh, Jäklas med dem då Så de tyckte gnällde på dem Precis Och det här och Lisa då den här, äh, det, här lilla... det var mycket diskussioner och mycket bråk Och det var, det var dödshot åt alla håll Och från fans då liksom, Mellan fans och ja det, det var inte så fint Men efter ett tag så tog de här tröjorna ner Och Debatten fortsatte men tröjorna fanns i alla fall inte Och det, de skulle inte säljas på då Pax det året 2011 mm -hmm. ja. Men det fanns då väldigt mycket folk Som antingen hade köpt tröjor innan och så där Som då ville säga att de ska ha sig In på Pax Och Mike Krahulik och Gabe sa att jag, jag tänker på mig min Och lite så här andra allmänna mm -hmm. dumma saker så, och det här har hållit på länge Det finns en tidslinje som vi kan länka till här Över liksom allt som har sagts Alla blogglägg och liknande Just det. Och eh, någonstans Under 2012 Så började det liksom så här svalna av lite Så att liksom, det slutades posta så mycket om det och så. Eh, under, Sen har det varit andra små grejer Som har hänt Men nu under PAX Så var det en panel Där eh, Robert Koo eh, Som är deras vad är hans position? Affärsansvarig business manager, vad man nu vill kalla det. Han som har hand om ja. företaget liksom, mm. ekonomiskt och så. Killen som fixar saker ungefär, på Penny som, Arcade. Han som bygger upp de andra delarna i företaget, anställer den som nu snöbb där och sen bygger upp nästa del företaget och så. Ja. Han, lite han som är anledningen till att Penny Archive alltså, fortfarande existerar och tjänar pengar och kan ha en konvention. Precis, han är lite så här The Man. Exakt. Och han hade då en intervju med, med Mike och Jerry. Där han frågade lite olika saker och sådär. Han var en så kul intervju. Och så kom det en fråga från honom som var ungefär: Vad är det sådär, värsta som ni har gjort, eller som jag har tvingat er? Eller var något sånt? Är det sådär, är det något ni ångrar. Liksom? Ah. Är det någonting som ni verkligen ångrar? Och, sådär. och så säger Mike att ska jag ska vara härlig och så, och så ah, Ja, men absolut. Det, det här är en tid för härlighet. Mm -hmm. Och Mike säger att ah, nej, men jag ångrar att vi tog tillbaka Dick Wolf-tröjorna. Att vi liksom, eh, slutade sälja dem. Ja. Och Robert säger någonting i stället med att jag skulle inte ha tagit upp det här mer, antagligen då, antingen kritiken eller att eller att tröjorna skulle tas ner. Precis. Någonting av det. De skulle, i alla fall, de skulle i alla fall ha typ ignorerat det. Och, mm. och det här är då... Ja, Folk känner... Den twitterdebatt jag sett är att folk känner sig kränkta över det här, över att okej, okay, han sa inte förlåt första gången och nu så tar han upp det igen och säger ja. ungefär att ja ah, nej, och om jag det säga förlåt så nej, jag tycker fortfarande mm. som jag tycker nu som jag tyckte då och ja det är väl liksom mycket känslor och folk kände att de vill boykotta Penny Arcade, de vill boykotta Pax folk vill liksom inte vara där med de känner inte att det är en trygg miljö och så det är, lite grann, alltså just att det är tröjan som tas upp också, som verkligen var ett då liksom, för att skratta åt dem som kände sig då lite kränkta över håll textskämt i Penagid ah. så. Det som folk har problem med är ju, är ju begreppet Rape culture Folk som har problem med det liksom från någon slags feministisk sida Menar ju att liksom vi lever i en rape culture Och det är ah. ett problem ah. eh, Medan problemet från andra sidan är att folk inte tror på att det finns Så liksom det är ju mm. där debatten går eh, och, Precis. och då när, när den här strippen Kom då och eh, hade ett element Av våldtäkt mm. eh, så, eh, så Så reagerade folk på det Och ja. Hennekeids svar var då att, liksom att, att Göra narra av dem jag den ena. tröjan lite ja. eh, Vilket inte är Jättesmidigt om man nu ska ha någon slags Öppen kultur för alla Att vistas att på en konvent så Och sen, sen efter det då När mm. de, eh, Den här frågan som du tog upp Med Robert Koo Möts ju då liksom av applåder från publiken När de sa att ja. det borde inte ta bort liksom. Vilket innebär, och det är just tröjan liksom Så även ja. om det inte finns någon Även om de inte tror på något slags rape culture Så är det ändå liksom tröjan som blir narr av Den stora mängden människor som kände sig oroliga ja. För då veta att De har ingen stöd någonstans mm. Utan de är ensamma här Ja, för, för debatten också var ju, Har väl varit lite att eh, liksom, Vad man ska säga precis, Feministiska sidan mm. Eller liksom, Inte för att sätta dem som en Liten klump av människor Men har, liksom har varit om eh, Rape culture så Medan jag tror Mike då, som ritar det här och har varit mm. den som har varit mest för det och så. Ja. har liksom det mest har väl tyckt att så här, ah, men vi skämtar om det här och det här och det här och det här också. Uh, vi skämtar om massa hemska saker. Vi har en karaktär Fruitfucker som är typ, som våldtar uh, typ saker konstant. Frukt. Frukt. frukt. Ja, frukt. <laughs> frukt. Föro liksom. Klarar det här. Ja, ja. Uh, och han menade då det, så att han, han, har ju typ, han har typ inte rart begreppet Rape culture annars än att så, ah, det är en viss sak som finns Och det är ju tråkigt och sådär Och liksom väldigt äh, gott runt ämnet Och har liksom inte satt sig in i ämnet Och tänkt att ah, nej men okej okay. Utan har varit väldigt så här, ah, Det är ingen heller om det här skämtet Och gud vad vilken stå grej ni göra av det och ja ah, Vilket jag tänker att han skulle Han gör vad den är för skämt, men, men som blir kritiserat. Men det här känns ju inte så bra. liksom. Nej, det känns inte riktigt som man eh, sköter detta väldigt bra. Det är inte när det har gått då ganska lång tid. Och, eh, jag vet inte, Eventuellt så är man inte. Man, man kan inte vara medveten om allting som existerar hela tiden om man inte är i det. Nej. Men efter just den backlashen de fick, borde de inte ha kanske utbildat sig lite grann. Ja, borde man inte då så här. Ah, Okej, okay, vad är det vi hade att göra med här? Vad var det som ja. hände? Eh, för jag antar liksom att man vill ha en bra relation till hela sin fanbase yes. och, även kvinnorna precis, Även kvinnorna. inte bara den delen som då applåderade på eh, Nej, panelen och som under hela grejen har sagt att ja, men vadå, det här är väl ingenting att ja. vi utan, och framförallt då om man ser att den delen Som då är på deras sida är de som kör med ah, men Jag hoppas det blir våldtagen kommentarer till yes. Andra sidan så kanske man kan ta och tänka att Okej okay, de håller med oss men de säger de här sakerna också äh, Vi kanske ska fuh, Inte vara på deras plan halva Så här kan vara en bra idé eh, Så att det, Tråkigt att det händer igen jag menar, uh, Tråkigt att Ja i talande stunder om någon säger så har inte jag Sett något svar alls från Penny Arcade Vi, Nej. Det jag såg tidigare idag var på Twitter Och då hittade du ännu mer på Tumblr och liknande mm. eh, Jag har inte sett något svar eh, Vilket jag väntar kommer ske liksom. Jag tror att det kommer komma någonting officiellt för att, eh, Under dagen liksom Ja precis, jag tänker mig. för det här är ju En, det här är ju en, en grej mm. <laughs> Och det kan även leda till väldigt mycket Jobbigheter eh, och då menar jag, jag menar det med alltså ordet <laughs> Jobbigheterna för att eh, jag, jag vet inte, jag tycker om Penny och jag vill inte att de ska vara de här människorna. Nej. Eh, vilket, det känns lite så här jobbigt för eh, för jag vill tycka om dem, men det är svårt att göra det när det här händer. Det är väldigt svårt när man så här, håller med en sida då om att säga, ah, om det här var dumt när den sidan förespråkar att man ska typ, Bojkotta Penny Arcade, mm. och så här, slänga väg alla grejer och ha med dem, liksom hatar dem för alltid ungefär och för det här om man tänker fast jag tycker om dem, jag gör verkligen det och jag vill inte liksom ta helt avstånd utan jag hoppas att de ska äh, ta debatten och inse att de har fel och allt det här um. så ja, det är väl det man hoppas på nu man hoppas på att se någonting som är ett ärligt försök att fixa detta och inte bara nu utan också i framtiden ja. <laughs> så att typ nästa PAX och deras hemsida och PAX East och PAX Australia alltihopa blir en blir ett ställe där man kan vistas utan att känna sig otrygg när eh, man är mm. eh, Vilket jag inte tror kommer hända Så jag vet inte riktigt vad man får göra här Man får se om till sitt liv litegrann Vad gäller Fanny Arcade och så eh, Det kommer bli svårt Men mm. eh, ja Jag vet inte Man, man kanske, kanske har argumentet att många kändisar är svin Ja <laughs> eh, Vi diskuterar till exempel idag som Connery är ett svin Men eh, mm, precis. han är ju kul i The Rock Ja, Och liksom <laughs> jag vet om, inte. Nej, ja, jag vet inte. Tänk om Kristoffer var pedofil eller någonting. Jag skulle inte klara av att leva i den här världen om det hände. Tack för när Kristoffer Liva gjorde Dick Wolf tröjan liksom. Mm. Det hade varit ännu värre Och då menar inte bara liksom att det är Tänk om Sir Ian McKellen var rasist nej, Men jag, jag menar inte att det är jobbigt Bara för att det är en omtyckt människa som gör det för jag, Nej, nej hela, hela poängen med detta fenomen är ju att det händer överallt hela tiden de ja. eh, Då menar jag rave culture och valstekt skulle anta Men mm. så, det är så irriterande Att det är människor som gör saker när man tycker om Det vore bättre om det, mm. bara, till, om det bara föddes fram av ingenting som man inte började ta ställning till det och känner att man gör moraliskt fel vad man tycker om en seriestripp på internet Fackna också Ja, det gör livet komplicerat det är livet komplicerat. Äh... Så jag vet inte De kanske får sparka Gable eller någonting Och hitta någon som är mer öppen Ja, de kanske kan skicka iväg Gable några år liksom på någon sorts bootcamp För så här Ja jag vet inte Och så om man ska ta in den delen det är väl inte liksom, man, Ingen blir chockad då om man, om man får veta att Gabe så här, inte gick klart Universitetet eller så alltså, liksom, gick college, liksom. det, det finns något med så här, antagande Inom alla, speciellt då liksom, så här, När man antar att man är en bra människa För att man inte aktivt så här, slav, Handlar med slavar eller någonting ja. eller, Och det finns inga regler för att alltså, Det finns inga lagar som säger att kvinnor har sm eller män. så alltså finns det ingenting Alltså är det lika fall ihop så alltså varför gnäller folk? Ja, precis Det är inte så att, liksom att, att, att, att det dyker upp här Där det är folk som inte är alltså Inte korkade människor, men samtidigt inte bildade människor Och jag vet inte, Nej. hur ska man lösa detta? För får de, de får den bild som samhället ger Och den bild som medier ger Som är då färgad av The rape culture The rape culture Som man då inte ser, för att det är klart Det bara är så här, och det är inte så konstigt och Varför ska vi tänka på det? Och, Exakt. Så ja, ähm väldigt upplyftande avslut på denna podcast känner jag ja. väldigt väldigt bra, alltid påminner sig om att samhället är hemskt ja. och att nödkulturen är lika hemsk som alla andra kulturer och i vissa fall skulle jag säga sämre bara ja. för att det finns så mycket tro om att vi är så mycket bättre, för att liksom vi är de yeah. som som vet hur svårt alla har det och därför är liksom så Sack öppna och empatiska mm, sorry, Och så nej och vet att Det gäller bara för ens ja, manliga polare Ja men precis, ja, men gud, vad fint vi har det Så kommer någon mm. an, som, in, som inte passar in och oss så, så det är likadant som överallt Precis som du sa ja. <laughs> men de upplyftade orden Så har vi nu klivit rakt in I upploppet till avsnitt 100 Vilket alltså Jag vill inte hypa det för mycket Men det kommer bli fenomenalt Mm. ingen aning om vad som kommer hända Men det kommer vara det bästa som någonsin har hänt Det kan vi lova utan att veta vad som ska hända Ja, och om inte annat Så är det bara för att vi någonstans här på mållinjen Kommer få träffa En person som vi kommer prata mer om Under avsnittet ja. som kommer Det kommer bli stort Effortcast ja. Men tills dess Säger vi som alltid hejdå! Hej då Tack för att du lyssnade på Effortcast